Така и накрая ще завърша с последната идея. Третия бряг на реката. Третия бряг на реката това е друго име на истинния човек. На истинно мъдрият този. Т.е. този, който е съчетал в себе си по някакъв начин, чест начин, любовта, мъдростта и истината, казано общо, истинният човек. Този човек е творение на себе познанието, казано по друг начин, творение на същността си. Истиният и мъдър човек е единен и с вечността и с безкрайността. В очите на този човек, мъдрия човек, няма нито живот, нито смърт, както е при Лаодза. Има само Бог, той е само Дао и само безкрайност. Няма такива ограничения като живот и смърт. Затова е било много трудно Лаодза да бъде познат. <coughs> значи в този човек има само изначалното състояние, наречено Третият бряг на реката. Мъдрият човек, каквото и да говори и да не говори, е все едно. то е същност. Той живее в своята безкрайност и пълнота. Тук е много смешно да кажа някой дали го одобрява, дали го уважава, дали го цени, дали го критикува. Това е толкова все едно, че просто не може да се опише. Той живее своя си собствен свят, своята пълнота, своята безкрайност. Мъдрият се ражда, но не е роден. Защото в безкрайността сама по себе си е неродена. Мъдрият не е щастлив. Мъдрият е безкраен. Щастливия човек не може да понесе безкрайността. Ако се сблъска с нея, той погива. Мъдрият човек не търси манастир, нито забележете уединение, защото той е открил в себе си третия бряг на реката, собствената си безкрайност – Великата Плерома. В третия бряг на реката е истинското спасение, а то се осъществява само чрез истинско познание – гносис. Това засяга всички духовни школи Истинското масонство, истинските розен розенкройцари става въпрос във вътрешността, в дълбочината. Всички тези учения, и бялото братство, и част от истинското православие, и сихазма, и така нататък. Тоест всички учения, които си имат малки ядра, съставени от истинност. В третия бряг човекът вече не е човек. Той е енергия на Бога. Изглежда като човек, привидно и някои се заблуждават, мислят, че е човек, но той не е човек, енергия на Бога. Пътуването към истинното знание, към Гносиса, т.е. откровението, е много труден, личен и самотен път. Къде е голямата трудност? Голямата трудност е в това, че трябва да преодолееш собствената си и пра-стара съпротива. Собствената си и пра-стара съпротива. Третият бряг, т.е. истинният човек, не е нито християнин, нито будист, нито мусулманин, нито народност. Затова ми е много смешно и не ходя вече на много места, нито по телевизия, нито по радио, нито да говоря за жалката българщина. Казвам го, учителя е казал, не искам да сте българи, а синове, пак ще го кажа, синове и дъщери на Господа. Ето го същественото. Който иска иллюзия, ще стане българен. Или патриот и така нататък. Значи, Истинният човек, третия бряг на реката, е вече чисто съзнание. След Гносиса, т.е. след откровението, той вече не се съобразява с никаква религия, никаква църква. Той се съобразява само с Бога. Той има мярката. Единственото нещо, с което се съобразява е само с Бога. За истинния човек са без значение минало настояще бъдеще. Какво струват те пред безкрайността? Той е богоподобен, но не, но не е явен. Той е Прикрит. Истиният човек пребивава в собствената си сияйност, както казах не светлина, защото светлината има свойството да потъмнява, докато сияйността е безкрайност. Истинно мъдрият е надраснал отвън и отвътре. Материя и духовност. Забележете. Отвън и отвътре. И материя, и духовност. Не можем да го наречем вече и духовен човек. Изпускаме го. Истинно мъдрият. В един по смисъл, е безкрайно роден. Той е постигнал третата пълнота. Това според учителя означава 12-то измерение. Някой път може да ви поговоря за това. 12-то измерение. Обикновените хора живеят във второ и трето измерение. Четвъртото е духовността, петото е съкровенното. Смятайте за какви степени става въпрос. От честото нататък избледнява и съкровенното, и божественото. В 12-то измерение има три вида дълбочина и три вида пълнота. Изключителна степен. За третия бряг на реката. Светът е невидим. Видима е само безкрайността. Човекът от третия бряг на реката се е избавил от своето минало, от своето настояще, от своето плитко настояще и от своето бъдеще. Избавенето от тежкия живот не е идване на някакво историческо събитие, а трансформиране на съзнанието. В най-виш смисъл. В Третия бряг човешкият дух не е нито роб, нито свободен. Нито роб, нито свободен. Нито време, нито вечност. Той е безкрайен. Той може да влиза в вечността, може да влиза във времето. Но Той е от друго измерение. Степените са много, от шесто измерение нагоре. Тук човека е осъзната част от тайната на Бога. И още нещо. Той е осъзната част и от мистерията на Бога. Така както е даже при дълбините на Юда, за което по-нататък пак ще говоря. Така, това беше за днес. На 6 май ще продължим.